Bona tarda. Són dos quarts de vuit del vespre i esteu escoltant Ràdio Metropol. Les platges solitàries d'un dia de pluja esperen amb paciència la tornada del bon temps, del sol i dels gelats, per començar oficialment una temporada que si bé des d'un principi semblava que es podria avançar, ara cada cop sembla més enllà de Sant Joan. I a l'espera dels canvis, una onada s'endú les restes d'una festa que s'hauria d'haver celebrat però que la pluja ha retardat. I mentre got a gota la gent s'allunya de les platges i omple les sales dels cinemes, els pantans es van omplint per permetre que les piscines comencin a fer competència digna a les costes, que tot i mantenir la dignitat, veuen com a poc a poc els gelats es van desfent sense que ningú els vagi a comprar. I un pantaló llarg celebrarà la seva permanència una vegada més entre la roba de cada dia de l'armari. Veuies dimecres 4 de juny del 2008. Això és Ràdio Metropol i qui us parla Albert Segura. Què passaria si caiguéssiu i us trenquéssiu un braç o us agafés un atac de tos o de cor o si us haguéssiu de visitar d'urgències urgentíssimes? Doncs que hauríeu de marxar corrents cap a l'Hospital per de Sabadell o per acabar abans a la Vall d'Hebron de Barcelona. Doncs això s'ha d'acabar. Així ho veu la Coordinadora per la Sanitat Pública de Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Montcada que aquest cap de setmana passat s'han manifestat des del cap de Cerdanyola, Ripollet fins als terrenys de la Radosa on s'ha de construir el futur hospital comarcal Ernest Lluc i que de donar servei a unes 250 Prat és portaveu del col·lectiu. Taulí és un hospital que està col·lapsat des de fa molt temps... Tot aquest temps estan també d'obres, el que ha suposat un ja per tota la gent que hi ha d'anar, perquè des de temps dels passadissos hi ha unes llistes d'espera, un hospital que està reconegut per la Marina Geli, que és una necessitat primordial, i nosaltres pensem que no s'ha donat la importància que això té per resoldre-ho amb més acceleració. I d'un equipament que no es fa, tot i que la consellera Geli ja diu que el 2009 es començarà a fer, a un que probablement no es parà, Parlem de l'Institut Europeu de Tecnologia, del qual Sant Cugat es va presentar per CERN a la seu i que en una reunió celebrada la setmana passada a Brussel·les es va determinar que seria òptim que fos un país de recent incorporació a la Unió Europea que ho acollís. L'alcalde Lluís Racudé assenyala que encara tenen esperances, però, de que l'escollin, però que si finalment això no passa, la zona seguirà tenint la mateixa importància a nivell d'innovació com fins ara. Ara estem en un en el qual nosaltres no tirem la tovallola però amb Institut Europeu de Tecnologia o sense, nosaltres continuem treballant pel desenvolupament d'aquest territori des del punt de vista econòmic per tal de que hi hagi una economia doncs, que sigui competitiva a nivell internacional i aquesta és l'economia que incorpora valor afegit, recerca i coneixement, en definitiva doncs, aquelles empreses que no se les poden deslocalitzar que no se les poden endur. El pròxim 20 de juny sabrà finalment quina serà la ciutat escollida per acollir l'Institut on Budapest té tots els números per ser l'avançadora. I amb aquest sol que ens està fent aquests dies és moment de rebre la Norma Vidal que ens ve a parlar d'un tema que té a veure amb aquest granastre que ens escalfa i ens il·lumina cada dia. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, què tal? Aquest tema suposo que no es refereix a, no sé, tovalloles ni tombones per anar a la platja, no? No, no, no. Doncs a què es refereix? Doncs avui parlem d'un tema que doncs, l'Escola d'Arquitectura del Vallès, de l'UPC, ha presentat aquesta setmana un laboratori solar desenvolupat pel Centre d'Investigació Solar de l'UPC i doncs, també per als centres adjunts a aquest centre de l'UPC. I es tracta d'un projecte que està creat per la, la recerca i l'experimentació sobre l'energia fotovoltaica en el món de l'arquitectura. Mm -hmm. I exactament aquest bitxo, aquesta mena de cub, perquè és un cub que és com una mena d'hivernacle que, entre la llum i la gent pot experimentar com funciona exactament, per què servirà tot això? Doncs eh, l'objectiu principal del nou CUP és que serveixi per a la investigació sobre els materials, productes i sistemes fotovoltaics eh, avaluats al eh, del comportament tèrmic i elèctric en els elements arquitectònics. I què vol dir això tan complicat? Doncs això vol dir que, en conclusió, es servirà per investigar una mica en quin sentit es pot fer servir l'energia voltaica i en quin sentit doncs, els diversos materials reaccionen amb aquesta mena d'energia. Això i tot aquests sistemes ens l'explicava en Torsten Masek, Déu-n'hi-do quin nom que té aquest home, i que és professor de l'OPC. Sí, el professor de l'OPC que s'ha encarregat d'aquest projecte. I és un mòdul educatiu i experimental sobre l'energia solar i el de font de potencial de la l'energia solar fotovoltaica fins al camp de l'arguentura. Tenim un mòdul de dos metres i mig per dos i mig i que té integrat un munt de sistemes diferents d'energia de solar fotovoltaica en funcionament. I Estem evaluant el comportament tèrmic doncs molt bé, aviam si a poc a poc podem anar incorporant aquests sistemes d'energia d'obtenció solar per poder beneficiar-nos al màxim de l'energia renovable i neta. I, I per cert, tu tens algun tipus de, de, de, de plaques a casa teva o en el cotxe? O així? No, no, a l'edifici en vision no hi ha plaques solars, però últimament doncs, els edificis que s'estan construint hi ha molts que sí que les instalen i encara que sigui per fer servir-ho per escalfar aigua i aquestes coses, doncs va molt bé, crec. Uh -huh. Doncs molt normes, Norma, ens veiem d'emigres que ve, més innovacions, més coses d'aquestes que passen per la comarca, que ningú sap ben bé de què parlem, però, en fi, que allà estan i se'ls ha de fer cas. Doncs sí, se'ls ha de fer cas. Uh, de totes formes, a veure si la setmana vinent, doncs, en dones més minuts. Sí, és que anem aquí molt apretats. Tenim un problema un poc apretat, que diuen. Vinga, adeu. Adéu. Ja tenia una caseta Hansel i I després que la setmana passada desputriguéssim tota la nostra esplendorositat sobre Indiana Jones i la quarta pel·lícula que es podria, ser la, es podria dir la pel·lícula maldita, en lloc de qualsevol altre nom com la Calavera de Cristall, en fi Saludem de nou en Sergi Calle. Molt bona tarda, Sergi. Hola, veig que encara et dura el, el rancó, eh? És que, es, és que estic molt emprenyat fins al punt fins al punt que diumenge vaig anar al cinema i vaig anar a veure una pel·lícula que em va agradar mil vegades més que Indiana Jones. Imagina't, imagina't, quan et digui quina era. <laughs> bueno, de fet ja m'ho has dit abans, però, bueno. No, t'ho he explicat, però en fi, era <laughs> La boda de mi nòvia. Exacte. O sigui, perquè m'agradi més aquesta pel·lícula que Indiana Jones... Això és el que no entenc. Què no tens? Això, que t'hagi agradat més. Que, a veure, si sí, t'explico, o sigui, el, el tema és en què jo vaig anar al cinema, vaig anar aquí al punt, a Cerdanyola, sí. vaig agafar les meves crispetes, uh -huh. la meva coca-cola, vaig anar al cinema, em vaig asseure a la butaca i jo, des del moment que vaig dir anem a veure aquesta pel·lícula, que també cal dir que no vaig decidir-ho jo, però bé, bé, des del moment que em va dir anem a aquesta pel·lícula, jo sabia quina pel·lícula anava a veure. Val? Uh -huh. En canvi, amb Indiana Jones, des del moment que jo vaig anar a veure eh, No Country For All Men i vaig veure el tràiler, vaig dir uooo, Indiana Jones, saps? Uh -huh. Vaig entrar al cinema, amb les meves crispetes, amb la meva Coca-Cola, la meva butaca i vaig dir, m'he equivocat de sala he anat una pel·lícula de Harrison Ford, però no és Indiana no és, no és, és no és, no és, o, sigui, noi, o sigui, lamentable, lamentable. També, bueno. cal, també cal dir que aquesta pel·lícula última que vaig a veure, hi havia una, uns 4 quilos darrere, que els ah, agraeixo la ve, molt la, ve la ve seva Sí, sí, o sigui, una companyia brutal, perquè la típica el típic copet a la cadira insistent per darrere, saps, que està nerviós i et va donant copets a tu, van entrar amb Nachos i no sé què a més, ho van tirar per terra... Van deixar allò que semblava que un lloc de 4 quilos haguessin vingut un acord de ports, en fi. Eh, bé, els agraeixo també bé. la companyia, eh, però a part d'això, la pel·lícula em va agradar més Quindrina Jones, mira què et dic. Bueno, abans deia que, que m'ho havies dit, perquè clar, hem de preparar la secció, hem de parlar d'algú. Hem de parlar I encara hi... que no us sembli, aquí portem un guió establert, sí, sí. Bueno, si més no, fem uns paràmetres. Sí, sí. I en cada que tornarem a despotricar de la situació del cinema actual. Sí, senyor, ah. la despotricamenta de Sergi Calle. Un retorno, episodic. retorno de la calavera. Sí, sí. Un espai que feia temps que no teníem, perquè últimament Mica més content amb el cinema. Sí, bueno, mirava el positiu. Sí, sí, sí. Però bé, ara tornes a veure el got mig buit. Sí, bueno, és que és això. Dic, va, agafem aquest escurs d'aquest veure una pel·li bona, no tindrem mm -hmm. dolenta, per veure mm -hmm. que, que efectivament el, el cinema avui tot el rollo comercial passa per, per aquestes comèdies romàntiques, així, de xica con ce chica, que no porten res de nou, mm -hmm. i, i que a més totes desemboquen en, en un mateix tema, que és el, el matrimoni, o sigui, el matrimoni com a paradigma únic de moviment, si ets una noia de 30 anys i no et cases ets, ets, ets la púrria, no et que... cases per res. Si ets una noia i vols ser feliç, t'has de casar. I t'has de casar amb el I... noi de la teva vida, no val I Va, has algun? de saber cuinar i cosir, amics ha de ser el noi que vas conèixer 5 minuts abans de casar-te si no, no serveix exacte. per res sí, sí. i si et diu Júlia Roberts millor millor, i si has a cavall uh. Uh. <laughs> bueno, perquè és es això, mira, hem mirat uh, aquest últim any, coses del gènere que hem tingut sí. aquest últim any vol dir el que portem l'any eh? uh -huh. la boda de mi novio, tant la coneixes uh -huh. algo passa en Las Vegas com locos a por el definitivament quizás i 27 vestidos em, em quedo amb l'anterior títol, eh? Definitiv definitivamente quizás és com sí, si haguessis agafat una frase i li haguessis tret tots els complements, saps? és com si, sí, no, és això sí, exacte, sí, no, ja està. Ja està, s'ha acabat la pel·li. En fi. Que de fet no sé si totes desembocen en matrimoni, eh? Però perquè no les he vist. En fi, però és però, mateix estil. Però sí que hi ha una tònica, hi ha un, un rotllo. Fins i tot aquella de, de Disney i de Giselle i els dibuixos i que no eren dibuixos, sí, sí. al final també és, oh, me quiero casar, me quiero ser pintesa. Sí, sí, sí. I jo reprenc la paraula de Kim Casas, que em parlava al periódico, que deia això, no? Que com pot ser que encara estiguem amb, aquest, amb aquesta filosofia si sí, el cinema ja fa molts anys que, que critica aquesta situació, ja fa 40 anys que Catherine Hepburn interpretava a dones fortes que es revelaven contra els homes, no es revelaven, però vull dir que, que es feien respectar, uh -huh. que no acceptaven que les manessin o que es portessin cap aquí i que feien el que volien d'alguna manera. I ara en canvi el cinema s'està tornant un conservador, a part d'aquestes coses, doncs després això, agafar pel·lícules que fa 30 anys que ja no fan i tornar-les a fer de nou o sagues, que estaven mortes, mm -hmm. o en stand-by, vinga, tornem-les a agafar, la propera, per cert, Super Detective Hollywood. Tan, tan, tan. No ho fotis. Sí, sí, i un remake de Los Immortales, no t'ho perdis. Uf, uh, Déu meu, vale, vale. Bueno, per cert, torna a La Mòmia, però aquesta no és tan antiga. Bueno, clar, aquesta té certa lògica, aquesta sí. ja era un cinema d'explotació, o sigui, d'aventures, mm -hmm. lleuseret... Sense Rachel Weiss, recordem que té un Oscar i suposo que tampoc no li fa gràcia ser un personatge secundari en una pel·lícula com aquesta. Va, però sempre s'ho passen bé. En ah, fi... Sí. En fi, i, i deia això, fins i tot, m'he recordat una pel·lícula de es La cosa més dulce, de Camerondia, mm, sí. que al principi havia de ser una cosa molt uah, hablo de sexo, soy tope guay, soy tope moderna, i, fi, i després és igual, és el mateix. Quiero casar, <ríe> se está casando con esa furcia, uuuh. <ríe> sí, sí. Bueno, no s'aguanta, no s'aguanta. No s'aguanta per enlloc al cinema d'avui dia. I, i, i, ven, I venen més coses, perquè mira, tenim, per començar, la vida sin greix, que no sé mm. fins a quin punt serà repelent, però que mínim hi surt John Quiusa que ja és un no li sent per no anar- a veure. Sí. després. Passo de ti, amb aquest nom, que es Passo pot esperar, i la portada l'he vist i dius, mare meva, no, cal. no la puc descriure, bueno, no, sí, és, sí. És, és portada aquella blanca i roseta, saps? Mm -hmm. és el to comèdia romàntica, i atenció a això, la pel·lícula de Sexo Nova Nueva York. Ah, em comença a picar tot ja. Ràbia. Moltes ràbia. <laughs> De soy guai, bebo cosmopolitans, voy de discoteca, soy superxula, escribo una revista... Un, Tengo un portàtil i escribo en la cama. Sí, si es va acabar la sèrie, és per algun motiu. És per algun motiu. Per algun motiu, suposo. No ho sé, però, clar, la productora de la sèrie, l'última etapa, no sé si el començament de tot, també, és la Sara, Sara Jessica Parker, vull dir, mm. ella quan ha volgut tornar a tirar endavant, com que és la... la la protagonista principal, totes les altres més o menys estan bastant encantades de seguir amb el paper ella és l'única que pot dir, ai no m'he cansat ai, no, no sé què. Ja. però bueno, no, això que torna, això a Nova York i que... format pel·lícula Escolta, ja que has parlat de portades per acabar la secció d'avui a, a la pàgina web www.fotolog.com barra sergi guiomèix oh, ja, ja Calle al, al, Ja la penjaré al blog es pot algun dia no? bueno, ja la, Però en fi, en aquest fotolog, el de Sergi Calle trobem la comparativa de dues portades que van aparèixer als anys 80 en el cinema Exacte, la Tots primera, això és <laughs> improvisat, això no m'ho esperava ja però sí, bé, no ho esperava, bé, La primera no és, és del Club de los Cinco, The Breakfast Club Que era de l'any 85 sí. I curiosament l'any després es va rodar la segona part de La Matanza de Texas I, i la, el cartell sí. és una còpia de l'altra Deies que la composició visual és la mateixa Sí, sí, és, o sigui, no és una pel·lícula de terror que copieu una portada d'una comèdia, mm -hmm. comèdia No bueno, bona comèdia, per cert sí, sí. Però bueno, però és, ja, dic, ja és curiós és característic d'aquella pel·lícula, perquè és una pel·lícula que és paròdia a si mateixa i a tot el que es fa al gènere. I, per tant... No, és que xundo, és catxundo, és, és divertit, és divertit. Doncs ja sabeu, 3bw.fotolog.com barra eh? Sergi Guiobaix Calle, que és el fotòlog d'en Gràcies, gràcies eh? per la propaganda. Clar que sí, home. Ens hem d'ajudar aquí els uns als altres, home. Si no, què? Bueno, noi, escolta'm, ens veiem demigres que ve a veure si podem parlar una mica millor d'aquest gènere de cinematogràfic, d'aquestes pel·lícules que ens, estan, que ens estan acusant. perquè ho sí, no anava a dir, que ens estan caient a sobre. Sí, sí ens eh? estan caient a sobre com qui no vol la cosa, eh? I... Molt bé, ja veurem, ja veurem que teniu la setmana que ve. Exacte. Doncs molt bé, Sergi. Molt bé, moltes gràcies la molt, setmana però, que moltes ve. Moltes gràcies a tu per la companyia, tu, escolta. <laughs> És un plaer. A pel·li, doncs. Adéu, bona tarda. Eh? Adéu. I'm singing in the rain In the rain. I amb aquesta bonica cançó, que és tot un reflex del que ens està passant aquests dies, que no sabem si sortir de casa amb el paraigües o directament amb el flotador o la llanxa sòdiac, és moment de saludar el nostre meteoròleg personal, en Xavier Segura. Molt bona tarda, Xavier. Mm -hmm, mm -hmm. Oi, hola, Albert, sí, què tal? Hola, sí, és que ai, oh, <ríe> cantar, no sagan che cantant, no. Estàs content no aquests dies punyeteros? I tant, tots Perquè... cantant sota la pluja, eh? Clar, és que jo cada setmana, ja t'ho dic, oh, estàs content per que aquesta setmana don un do que ens ha caigut. Sí, sí, com es nota que Esther de Ote ja canta fora de l'acadèmia, eh? Ester de canta per terres catalanes, amics. Sí, senyor? sí, sí, sí, <ríe> sí, sí, sí, sí, sí senhor. Sí, Esther Aranda, que per cert avui m'han comentat que es que té un myspace aquesta dona. O sigui, esmayspace.com/esteraranda. Uf, si vulgui riure o plorar, no sé. Bueno, o qui volgui veure ploure també ara se'n vaig amb l'Ester doncs si sí, sí, la veritat és que estic molt content bueno, jo i tots els motauròlegs i crec que tothom sí, sí, el campanar de Sau ja està allà, eh? sí, sí, allà ofegant-se ofegant el campanar bajo el mar, bajo el mar sí, sí, sí, si vols bueno, fem un repàs ara dels pantans sí, que, um, bueno, fem un repàs ràpid d'aquests que t'agrada fer tu són notícia des de tot el mes sí. el pantà de Sau ja el trobem al 65% i passat ja Mm -hmm. o sigui, hem passat del 13% al març al 65% espectacular, estem sobre la mitjana dels últims 10 anys mm -hmm. això ja és notícia Molt bona notícia. Per cert. hem passat de les pitjors saqueres dels últims anys a superar la mitjana dels últims 10 anys mm -hmm. o sigui que el temps està boig sí, sí, el temps està claríssimment sí, sí. boig o sigui està boig, està boig. i ahir a més es va, es va aixecar el decret que permet ara poder regar jardins i omplir piscines Sí. O sigui que tampoc no, no ens animem gaire, perquè ja sabem com som en aquest país que quan tenim una mica de diners a la mans els gastem, doncs amb l'aigua el mateix. Cuidem sí, sí, l'aigua no? que demà potser ens fa falta. Sí, home, no, les conques estan al, internes estan al 53%, que vaja, mm. que no són xifrades no, no, és per, per, un, per omplir piscines de dojo ara, però, mm. però vaja, mira. Escolta'm, i aquests dies que Ha de ploure o què? Doncs vinga, notícia del dia, la mentida. Cap de setmana, estable. Sí, home, no fotis, en sèrio. Sí, sí, sí. Molt bé, sí, aquest sí. cap de setmana que m'he de cada aquí a casa... Mm. Doncs mira, sí, sí. Lleida Murphy, tu, És estable. un controverbio, un controverbio contra mi. Sí, sí. Des d'aquí fem una crida calma la carretera perquè direcció a la plaça aquest cap de setmana pot ser guapo, eh? Sí, sí, la veritat és que sí. Que sí, sí. A la que surt una mica el sol, sobretot sí, la gent sí. de Barcelona agafa carretera i manta, eh? S'ha 17 sí, amunt, sí, sí. ens col·lapsa a Montcada. Quatre i... setmanes seguides plovent, de cap de setmana, o sigui... Facin cap de setmanes que la gent no pot anar a la platja, sí, o sigui, Sí, està clar. Pot ser una, una fugida interessant, la veritat. <laughs> doncs escolta, anem per parts, com es presenta dia a dia el, el temps per aquests dies? Bé, doncs demà encara sembla que es mantindrà l'estabilitat, tindrem al matí nubulicitat variable, afegida a les nuvolades de la tarda, que deixaran precipitacions i tempestes a tota la meitat est. Si recordem el passat dilluns, dimarts, perdó, i mateix, uh -huh. va caure una bona tempesta tot el Vallès, ja vam sentir els llams i trons aquí a... A Montcada, que, que Déu-n'hi-do, eh? A Montcada encara, però Sabadell es veu que va caure Sí sí, sí no, litres, es i... diuen a Sant Quirze. A Sant Quirze 20 litres i va continuar plovent No tenim dades, però calculem que uns 25 litres com a mínim van caure ben bons déu nhi I el dilluns ja el vam comandar, començar amb 25 litres més O sigui, la comarca està replegant litres un altre cop aquest mes O sigui, uh -huh. anem, bé, anem bé, anem bé Viva la vida, que diria Coldplay Viva la vida, exacta. <laughs> I què més? Uh, el, sembla que al final, de, al final del dia tindrem un augment pel terç oest del país de la nebulicitat, però sembla que sense més conseqüències. Mm -hmm. Les mm, tempestes, ja hem dit, podrien ser una mica moderades, però vaja, tota la meitat és i pre Pirineu i Prepirineu. Temperatures estables, o sigui, suaus, fins i tot fresquetes a la nit, i tindrem vent de l'oest eh, o potser també de direcció és el cas de la costa i prelitoral, que seria flux tot el dia però a l'Empordà i al l'Ebre sembla que bufaria el mestral i tramuntana amb cots fins i tot una mica forts però vaja, mm -hmm. um, pf, res de l'altre món eh? Déu-n'hi-do Divendres, doncs Divendres. bé, el dia ja el començarem ben assolellat i tan sols a la tarda sembla que tindrem un augment d'evolució de, bueno, diurna dels núvols però sembla que potser cauria alguna gutellada aïllada però de moment no sembla que hagi de de repartir-se les tempestes d'aquesta setmana o sigui, ja comença a estabilitzar a estabilitzar-se el temps ja de cara al cap de setmana el, ja les temperatures es mantindran estables i tenen ben fluix variable eh, de component eh, és, però ja diem, variable en general mm -hmm. dissabte, doncs bé, dia assolellat i tan sols amb alguns núvols d'evolució diurna durant la tarda i ja diem, sense precipitacions, temperatures estables i vent del sud-oest molt fluixet o sigui, molt avorrit meteorològicament, però vaja, crec que tots agrairem, ara sí un dia de sol. Home, doncs sí, sí, sí. Ara sí que es podria dir que el sol és bon temps. Bon temps, sí, sí. Cosa tant. que al març era mal temps el sol. O sigui, s'ha girat la truita en re qüestió de dos mesos, uh -huh. cap a millor, clar. I tant, i tant. I el diumenge sembla que la situació es mantindria igual, tan sol amb, amb algun vent del sud, que potser seríem un cop moderat a causa de la, de la, de la marinada, però vaja, res, res, eh, temperatures estables, un bon dia i sembla que encarem per fi una situació d'anticiclònic estable mm -hmm. d'uns dies, que perdurà uns dies mm -hmm. uh, a, a llarg termini, bé, sembla que podrien indicar algunes precipitacions algunes pertorbacions que ens anirem visitant però això és a llarg termini, no ens en podem fiar mm -hmm. i molt ràpidament l'estat del mar, Javier cursosdenàutica.cat sí. patrocina bé. aquest espai bé, doncs l'estat del mar Tindrem situacions variables a, demà a les, dues, a les tres costes. A la costa d'Aurada tindríem tramuntana entre feble, moderada i fort al nord del Cap de Creus. El nord del Cap de Begur bufarà tramuntana moderada amb algun cop fort fins a migdia i a la nit. I a la resta el vent serà fluix variable fins a mig matí i a la nit i de component sud fluix amb cops moderats com a màxim durant el dia. Uh -huh. Maró i mar de fons al nord del Cap de Begur i marejola a la resta. Costa central i daurada doncs bé, tindrem vent uh, fluix variable al principi i al final del dia. Però a la Costa Daurada, entre fluix i moderat, més reforçat al sud del cap de Salou, fins i tot amb algun, cop, algun cop fort de mestral al final de la jornada. I mar tendint a Marajola a la tarda, o sigui, el mar es pot alterar una miqueta de cara de mà, però sembla que ja diem, amb la calma que ve el cap de setmana també es que mara el mar i, i farà un bon dia per a la platja. Molt bé, havíem sigut veritat. Sí, sí. Aviam, aviam. Escolta'm una cosa, abans de marxar, la Mònica López es queda a TV3 o marxa? No ho sabem, té una oferta per TV3, ai, per televisió espanyola, però vaja, si se'n va, mm, eh, mm, li desitjo tota la sort del món, però TV3 perdria i Catalunya en general una gran meteoròloga. Eh? I tothom diu que per ella seria un pas enrere. Mm, això sí que... No ho jo ho sé, jo no estic el... entès en el tema, eh, però jo tot el que he llegit diu això. Potser sí que perjudicaria, perquè TV3 té un sistema, un, una manera de fer el temps molt molt arrelada al, al país sí, sí, i Molt molt específica i molt pròpia, sí, sí, molt, molt pròpia Cosa que Televisió Espanyola no té que potser això és un símptoma que Televisió Espanyola vol potenciar encara més la secció del temps i, i encomanar-ho a l'audiència però però vaja, no sé, tot s'ha de veure Tot sigui per millorar Sí, que el que sigui, li desitjo molta sort tant. Doncs molt bé, Xavier Segura, ens veiem dimecres que ve a veure si hi ha alguna, algun tipus de novetat o podem dir directament que la sequera s'ha radicat d'aquest país? Aviam, si és veritat. Eh, en general s'ha erradicat, però hídricament perdó, encara falta una miqueta a les conques internes. A l'Ebre no sé. estan saturats ja, mira, està sota l'aigua, pobres, però, però vaja. L'Atlanti és catalana. Exacte, exacte. Molt bé, Xavier. Vinga. Apa, vagi bé, fins i dimícres. Igualment, fins dimícres. Adéu. Fins aquí el primer Ràdio Metropol d'aquest mes de juny, quan només ens queden dos espais més per aquesta quarta temporada en antena a les zones de Montcada Ràdio i per internet a catalunyacomunicació.cat. Recordeu també que si ens voleu enviar un correu electrònic per a aquests últims programes que ens queden, el nostre correu és radiometropol.cat. Una manera de rebre un mes que per molts és símbol de moltes coses. Pels més venuts significa la llibertat de l'escola, dels deures i dels horaris, pels estudiants al calvari dels exàmens de final de curs i, si tot va bé, les festes de celebració que rodeixen Sant Joan. Pels que ja treballen, una època preludi d'unes vacances que tot i marescudes sempre seran més curtes del que un voldria. Els jubilats, una època més per intentar passar amb el que intentant no amuntegar despeses addicionals, però sovint molt necessàries. Per tots ells, per tots nosaltres, ara el que toca és mirar amb il·lusió al cel, amb ulleres de sol, a l'espera que surti precisament el sol i que ens toqui la pell per deixar-la ben moreneta i, si pot ser, cantant una cançó, la dels Pink Artons, per exemple, la cançó de Siolet. Que tingueu una molt bona nit. I què tal? Vols parar-te? I ara vull gravar.